Salmul 139 al măslinilor Doamne, ca cei doi măslini îmbrăcați în sac, cuvântul Tău l-am strigat și voia Ta s-o facă că i-am îndemnat. Doamne, ca cele două sfeșnice în fața viclenilor și vrăjmașilor Tăi am stat și cu focul iubirii cuvântul Tău pe buzele noastre a răsunat. Doamne, puterea de închide și deschide cerul ne-ai dat, dar noi cu blândețe, cu ce secetă, i-am certat. Doamne, fiara cea roșie cu moarte și prigoană ne-a cercat, dar după ea ucenicii satanei mai vicleni s-au arătat. Doamne, așa cum de sângele lor paharul răbdării tale se va revărsa, tot așa, pentru cele făcute aleșilor tăi, pe dușmanii tăi îi vei judeca. Doamne, așa cum celor doi martori, puterea le-ai dat. Tot așa, să vestească venirea ta și mărturia noastră prin cântarea de slavă o vei măsura. Doamne, așa cum de biruința împotriva celor doi măsini, sufletul celor răi se va îmbăta și urgia lor o vor vedea, tot așa asupra celor ce ne-au lovit, va veni mânia ta. Doamne, așa cum Duhul Tău cel Sfânt, pe cei doi măsili, la viață îi va ridica. Tot așa de puterea ce în noi o vei așeza, se vor înspământa. Doamne, așa cum pe cei doi măslin la cer îi vei înalța. tot așa pe noi la cer îngerii Tăi ne vor curta. Doamne, așa cum de Ta pământul se va cutremura și cetatea se va surpa, tot așa pe cei ce slavă Ta o vor cânta, între fii împărății îi vei așeza.